Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шанари, Розділ 23. На наступний день, після того, як Паранор зник зі світу людей, увесь Калагорн від Стрелегейму на південь і до Райдужного озера охопили сильні осінні зливи. Вони пронеслись через прикордонні землі, через ліси та луки, через зуби дракона, нарешті впавши на широкі простори рібських рівнин. Саме там вони наздогнали Аланона, Брін та Ронуліа, які подорожували на схід. Вони заночували відкриті для зливи та загорнуті в промоклі плащі – під укриттям дуба, зламаного та спустошеного роками минулих сезонів. Порожні та безплідні рівнини розкинулись навколо, над головою гриміли шторми. блискавки яскравими спалахами відкривали суворість рівнини. На потрісканій та обвіяній вітром поверхні не можна було знайти жодного життя. Мандрівники були зовсім одні. Вони, звісно, могли їхати до світанку на схід і таким чином дістатись до Анара, перш ніж зупинитись на відпочинок. Але Друїд бачив, що горець і дівчина були виснажені, тож вирішив, що краще не наполягати на довгій подорожі. Отож, вони лишились тієї ночі на рівнинах і знову вирушили на світанку. День зустрів їх сіростю та дощем. Світло сонця було слабким, ховалося за туманом і штормовими хмарами, що вкривали небо. Вони їхали, аж допоки не досягли берегів річки, потім повернули на південь. Там, де річка розгалуджувалась на захід від основного русла, вони перетнули її у вузькому місці біля краю лісу і продовжили рух на південь поки денне світло не перетворилось на каламутні та промоклі сутінки. Вони провели другу ніч без укриття на рівнинах, згорнувшись у плащі та капюшони з постійною дратівливою мрякою, яка промочила їх до кісток і не давала заснути. Холод сезону огорнув їх. Здавалось, погода ніяк не впливала на друїда, але постійно виснажувала дівчину та горця. Особливо це почало позначатись на брін. І все ж, на світанку наступного дня вона знову була готова вирушити в дорогу. Її шучість була твердою, як залізо, перекована внутрішньою битвою, яку вона вела протягом порожніх годин ночі, щоб зберегти здоровий глуст. Нарешті дощі, що супроводжували їх, перетворились на м'який пухнастий туман. Небо розчищалось. Сонячне світло почало осяювати ліс. Поява сонця відродила у дівчини силу розуму та тіла, яку дощі та темрява значно підірвали. Вона доблесно намагалась ігнорувати виснаження, знову осідлавши коня Брін повернулась до тепла, все ще туманного сонячного світла, і дивилась, як світило неухильно виповзає зі сходу. Але від виснаження не так легко було позбутися, як виявила дівчина. Хоч день був світлий, вони продовжували подорож, але втома все ще зберігалась глибоко всередині, обряхаючи її сумнівами та страхами, які не зникали. Безликі демони були крізь, виривались з її розуму в ліс, яким вони їхали, сміючись і глузуючи. На неї дивились очі, як це було в зубах дракона, відчуття, що за нею спостерігають, іноді здалеку, але відстань не мала різниці. Іноді ці очі, здавалось, були дуже близько». І знову перечуття. Воно вперше прийшло до неї в зубах дракона і переслідувало її, нещадно дражнячи, попереджаючи, що вона і ті, з ким вона подорожує, грають у гру зі смертю, яку не виграють. Вона думала, що це перечуття зникне після Паранора, бо вони втекли з друїцької фортеці живими та неушкодженими. Але перечуття повернулось, відродившись у сірості та вогкості останніх двох днів. Знайомий і нав'язливий демон у її розумі. Він був злий, і хоч Брін намагалась вигнати його зі своїх думок з рішучістю та лютим гнівом, все одно він залишався на місці. Години безцільно пливли протягом подорожі третього ранку. Рішучість Брін-Омсфорд поступово почала плисти разом із ними. Це спочатку виявилось як відчуття самотності. І додалось її перечуття, яке її супутники навіть не могли розпізнати. Дівчина почала замикатись в собі. Заради самозахисту, щоб відгородитись від того, що намагалось її спустошити попередженнями та підступним глузуванням. Вона підняла стіни душі, закрила вікна та двері, і в укритті розуму намагалась відгородитись від поганих думок. До речі, Аланон та Рона теж відгородились, і, здається, дівчина ніяк не могла знайти спосіб повернути їх. Вона залишилась одна, ув'язнена у власній в'язниці, Сама себе закрила в кайданах, які ж сама і викувала. Ця зміна почала її охоплювати. Овільно й невблаганно. Ланон завжди залишався далеким. За найсприятливіших обставин лише ледь привітний. Незнайомець, до якого можна було відчути жалість і до якого можна ж було відчути дивну спорідненість але все ж незнайомець, суворий і непроникний. З Роною, звичайно, було інакше, але і Горець змінився. З її друга та компаньона він перетворився на захисника, такого ж грізного і неприступного, як і Друїд. Викликав цю зміну меч Лія, надавши Роні силу, яка зробила Горця, на власну думку, всемогутнім. Магія народжена з темних вод та з чорного чаклунства Аланона поневолила його. Відчуття близькості, яке їх пов'язувало, зникло. Зараз Рона прикипів до Друїда. Брін здавалось, що вона втратила якусь мету у цьому завданні. Ні, не зникла повністю. Але, здавалось, вони відхилились від неї. Колись ціль була чіткою та певною. Треба піти на схід через Анар та Воронячий ріг до краю ями, яку називали Майельмортом, і там спуститись в Чорну пащу та знищити книгу Ілдач. Ось ціль. Але з плином часу, в холоді та незручності подорожі Нахальність цієї мети зникла і тепер ставалася якоюсь далекою. Аланон та Рона були сильними, впевненими. Її залізні щити, які зупинять будь-які тіні, то навіщо їм вона? Можливо, вони й самі впораються? Якимсь чином Брін відчувала, що так впораються що вона не важливий член цієї групи, а тягар, не потрібна річ, яку дуже неправильно оцінили. Дівчина намагалась переконати себе, що це неправда, але не вдавалось. Її присутність тут – помилка. Це було зрозуміло, і відчувши це, вона стала ще більш самотньою. Тягнеться далі. Туман зник. Сонце освітило рівнини. Знову з'явились якісь клаптики кольору. Потріскана, спустошена земля знову повільно перетворилась на луки. Відчуття самотності на деякий час стало менш гнітючим. До ночі вершники дістались з торлока, поселення гномів-цілителів. Стародавнє, Відоме село, яке виявилось не більш ніж скупченням скромних кам'яних і дерев'яних будиночків, розташованих на краю лісу. Саме тут Вілл Омсфорд навчався професії, яку завжди прагнув опанувати. Саме сюди прийшов Аланон, щоб відрядити його в подорож до супроводу Амберл, щоб зберегти Елкрі та расу ельфів. Подорож, що скінчилась здобуванням магії ельфійських каменів, яка поринула в Брін, і цим дала їй силу пісні бажання. Це трапилось понад двадцять років тому, подумала дівчина у похмурому і гіркому роздумі. Ось як почалось те безумство з приходом Аланона Чому для омсфордів усе починається... Так. Вони проїхали через тихе, сонне село, зупинившись за великою широкою будівлею, яка слугувала центром. Білоодягнені сторси з'явились так, ніби чекали на них. Декілька з них мовчки, без жодних видимих виразів обличчя, забрали коней. Ще троє провели Бріна, Рону та Аланона всередину хати – темними та затіненими коридорами до окремих кімнат. На них чекали гарячі ванни, чистий одяг і їжа, а також ліжка зі свіжою білизною. Сторси не сказали жодного слова, виконуючи завдання догляду за гостями. Вони просто затримались на кілька хвилин, як привиди, і зникли. Одна у своїй кімнаті, Брін прийняла ванну, перевдяглась та поїла, поринувши у втому тіла та самотність розуму. Ніч спустилась на місцевість, і тіні промайнули над завішеними вікнами. Денне світло перейшло в сутінки. Дівчина спостерігала за цим із сонною, млявою байдужістю, віддавшись на солоді комфортом, якого вона не відчувала з моменту від'їзду з Шейді Вейл. Дівчина запевнила себе, що майже повернулася додому. Але у двері постукали. Сторс покликав її йти за ним. Дівчина пішла без суперечок. Без запитань було відомо, що це кликає її Аланон, Вона знайшла його в кімнаті в кінці коридору. Рона Аліа сидів поруч з ним, за маленьким столиком, де горіла олійна лампа, яка розганяла нічну тінь. Мовчки друїд вказав на третій стілець. Дівчина сіла. Сторс, який її привів, почекав, а потім повернувся та вийшов з кімнати, причинивши за собою двері. Троє супутників мовчки дивились один на одного. Аланон ворушився на стільці. Його темне обличчя було тверде й нерухоме. Очі десь загубились. Він виглядав надзвичайно старим, подумала Брін, і здивувалась, як таке може бути. Ніхто не знав, що Аланон старіє, крім його батька. І це сталося безпосередньо перед тим, як друїд зник з чотирьох земель двадцять років тому. Проте вона бачила. Він був справді старим. Немов незліченна кількість років пройшла з тих пір, як він уперше прийшов до Шейді Вейл, щоб знайти брін. Довге темне волосся стало сірішим, худе обличчя більш зморшкуватим. Та й взагалі здавалось, що друїд зігнувся. Час працював проти Аланона як і проти них усіх. Чорні очі подивились на супутників, на горця і на дівчину по черзі. «Я хотів би розповісти про Бремена», тихо пробурмотів друїд і склав зморшкуваті руки на грудях. «Дуже давно, за часів ради друїдів у Паранорі, в часи між війнами раз, Саме Бремен побачив правду про магію. Брона, який став володарем чорнокнижників, роками раніше розкрив секрети і став жертвою їхньої сили. Поглинений тим, що він сподівався опанувати, бунтівний друїд став рабом магії. Після першої війни раз Рада вважала його знищеним. Але Бремен розумів, це не так. Брона був живий, його зберегла магія, і він керувався її силою та її цілями. Науки Старого світу зникли, загубились у Голокості Великих Воєн, а там відродилась магія ще старішого світу світу, в якому існували лише Фейрі. Саме вона, як зрозумів Бремен, має зберегти або знищити новий світ. Отож, він кинув виклик Раді, як і Брона до нього, але з більшою увагою до того, що робив, і сам почав заглиблюватись у секрети, який розкрив бунтівний друїд. Підготувавшись до можливого повернення володаря чорнокнижників, він врятувався, а інші друїди були знищені. Його місією, єдиною та незмінною, стало повернути силу, яку випустив злий друїд, повернути її та запечатати там, де більше її ніхто не торкнеться. Нелегке завдання, але саме йому він себе присвятив. Друїди випустили магію. Тепер, як останньому з цих друїдів, йому залишалось тільки знову її запечатати. Аланон зробив паузу. Він вирішив зробити це через створення меча Шаннари. Зброї стародавньої ельфійської магії, яка могла знищити володаря чорнокнижників і носіїв черепа у найтемнішу годину Другої війни, раз, коли усі чотири землі були під загрозою армії, Бремен викував з магії меч та надав його ельфійському королю Джерлу Шаннарі, саме цим мечем. Король мав би битись з бунтівним друїдом. Однак, як ви знаєте, Джерл Шанара зазнав невдачі. Він не зумів повністю опанувати силу меча і дозволив володарю чорнокнижників втекти. Хоча й битва була виграна, і армії понищені, брона усе ще був живим. Минули роки, перш ніж він зміг повернутись. І Бремен знав, що його вже не буде, і він не зможе протистояти броні. Але він дав обіцянку, якою не можна знехтувати. Голос Друїда опустився до шепоту. В чорних непроникних очах з'явився вираз болю. Він зробив тоді три речі. Він обрав мене своїм сином, плоттю та кров'ю, зробив нащадком усіх друїдів, який подорожуватиме по чотирьох землях до часу повернення володаря чорнокнижників. Він подовжив життя собі спочатку, а потім мені через сон який зберігає нас. І нарешті останнє. Коли настав час відходу, Бремен не зміг змусити себе відпустити цей світ, тож використав магію та прив'язав свій дух до цієї землі, щоб можна було побачити виконання обіцянки, яку він дав». Зморшкуваті руки стиснулись в кулаки. «Він прив'язав свій дух поза плоттю до мене. Він використав магію, прив'язав батька до сина, а сам поринув у темряву, де минуле і майбутнє з'єднались, щоб його можна було викликати, коли буде потреба». «Ось що він зробив з себе, перетворився на втрачену істоту, яка ніколи не буде звільнена. Аж допоки обидва не пройдуть...» Друїд раптом замовк, ніби сказав більше, ніж хотів. У цей момент Брін і побачила те, що ховалось від неї раніше. Швидкий, невловимий погляд на таємницю яку друїд приховував аж з ісланцевої долини я думав що цей шлях скінчиться колись продовжив аланон оминаючи раптову паузу гадав що дійшов до кінця коли ші омсфорд знищив володаря чорнокнижників коли він розкрив секрет меча шанари і зробив себе його господарем але я помилився. Темна магія не померла. Вона навіть не була ув'язнена, як присягався Бремен. Вона вижила, збережена на сторінках Ілдачу, захована в надрах Майльморту, щоб чекати нових дослідників, які нарешті прийшли і стали Мортами, закінчив Рона. «Вони зробили себе рабами темної магії, як і володар чорнокнижників, і носій черепа. А самі ж, як іронічно, вважають, що вони господарі». «Але яку таємницю ти приховуєш?» – подумала Брін, усе ще чекаючи на відповідь. «Скажи, но, зараз!» І, виходить, Бремена можна звільнити, лише знищивши Ілдач? Рона, здавалось, занадто захопився історією, щоб побачити те, що чітко бачила Брін. «Він присягнувся знищити темну магію, принц Ліа», – сказав Аланон. «Як і ти, як і ти», – думала Брін. «Та хіба це можливо?» Рона похитав головою. «Не після стількох років існування темної магії, а ще воїн, які велися через неї!» Другіт відвів погляд. «Ця епоха закінчується, Горець! Ця епоха повинна скінчитись!» Запала довга тиша, яка заполонила нічні тінні, Навколо полум'я олійної лампи і оточила трьох мандрівників. Усі про щось думали, усі про щось намагались сказати. Вони дивились один на одного, але приховували ті думки, що шепотіли всередині. Це просто незнайомці, об'єднані спільною справою. Так подумала Брін. Ми прагнемо спільного блага, але наш зв'язок надиво слабкий. І чи можемо ми це зробити, Аланон? Раптово запитав Рона. Його обвітрене обличчя повернулось до Друїда. Чи вистачить у нас сил, щоб знищити цю темну книгу та її магію? Друїд не одразу відповів. Його очі блиснули прихованим знанням, невловимим і швидким. А потім він тихо сказав: "Обрина, є ця сила, саме вона наша надія". Дівчина подивилась на нього і повільно похитала головою і посміхнулась іронічно. "Надія" І безнадія, спаситель і руйнівник, пам'ятаєш слова Аланон? Це твій батько сказав. Так вона подумала, але Аланон нічого не додав. Він просто сидів, втупивши темні очі в її. І що ще він тобі сказав? Що ще? Настала довга пауза, що в цьому світі. Я його не побачу знову. Аланон виявився близьким до таємниці, яку хотів приховати. Ось що зрозуміла дівчина. Роналія вмостився на стільці і подивився на дівчину. В його очах була невпевненість. Він хотів знати більше. Брін відвела погляд. Саме вона була надією. І саме вона повинна усе дізнатись. «А ще щось сказав?» Алланон повільно встав. Його обгорнули темні шати, і на змученому обличчі з'явилась легка усмішка. «У Омсфордів, схоже, сімейне знати правду. Жоден з вас не задовольниться меншим». «То що сказав Бремен?» Перепитала вона ще раз. Усмішка на обличчі друїда зникла. Він сказав, Брін Омсфорд, що коли цього разу я піду з чотирьох земель, то більше не повернусь. Дівчина з горцем вперились на друїда із здивуванням. Вони могли бути певними, як і те, що за літом йде осінь, що Аланон завжди повертається, коли є загроза темної магії. Не було інакшого варіанту. «Я тобі не вірю, друїд!» Сказав Рона, не в змозі придумати нічого іншого, що можна було б ще сказати з відтінком обурення. Той лише похитав головою. «Епоха скінчується, принц Селія, і я повинен зникнути разом із нею!» Брін ковтнула, щоб подолати ком в горлі. «А коли... коли?» «Коли треба, Брін Омсфорд! Коли треба!» Він підвівся. Чорною постаттю, як ніч, і стійкою, як її прихід. Великі зморшкуваті руки лягли на стіл. Не до кінця розуміючи, що дівчина та горець також поклали туди й свої руки, на мить об'єднавши усіх трьох в одне ціле. Кивок друїда був якимсь коротким і остаточним. Завтра ми рушаємо в Анар, на схід, аж допоки наша подорож не скінчиться. Йдіть зараз та відпочиньте. Спочивайте. Заспокоюйтесь. Великі руки легли на груди. Йдіть, тихо сказав Друїд. Швидко та невпевнено поглянувши один на одного, Брін та Рона встали та вийшли з кімнати, і чомусь увесь шлях до своїх ліжок вони відчували темний погляд, який за ними слідкує. Звук голосів, далеких і розрізнених, долину крізь тіні порожнього коридору і з якогось невидимого місця. Повітря було наповнене запахом трав і ліків. Вони вдихали ці аромати, відволікаючись від думок. Коли ж нарешті досягли дверей спалень, дівчина з горцем зупинились. Та постояли трошки, не торкаючись та не дивлячись один на одного. Без слів вони намагались розділити вплив того, що їм зараз сказав друїд. «Цього не може бути». Подумала Брін, не може. А потім Рона повернувся до неї та простяг руки, щоб узяти її долоні. Це було вперше з моменту від'їзду з долини Сланцю. Вона знову відчула себе дорогою для нього. «Те, що він сказав, Брін! Те, що він сказав про те, що не повернеться!» Горець похитав головою. Ось чому ми поїхали до Паранора, і він запечатав фортецю. Він це знав. Рона, швидко сказала вона, та приклала палець до його губ. Так, так, я просто в це не можу повірити. Я боюсь, блін, Прошепотівши, видихнув він. Дівчина кивнула, не говорячи нічого. Потім обійняла горця, пригорнула до себе, та відступила назад, легко поцілувавши його в губи, і зникла у темряві своєї кімнати. Тим часом повільно, втомлено, Аланон відвернувся від зачинених дверей і сів за маленький столик. Він відвів погляд від полум'я олійної лампи та подивився на тіні. Його думки були... «Десь не тут. Колись він не відчував такої потреби відкривати таємниці, адже він друїд і повинен їх зберігати. Колись це поділяли й інші друїди, таємниці, але зараз він залишився один, тож взагалі-то не потрібно нікому й вірити». Так було з Шіомсфордом, він багато правди від нього приховав, щоб маленький юнак відкрив її самостійно. Так було і з батьком Брін, коли той вирушив на пошуки кривавого вогню. Але рішучість Аланона щодо навмисної і залізної відмови розповідати хоч щось комусь, навіть найближчим. Здається, ослабла роками. Можливо, він старіє? Можливо, це невблаганний плин часу? Можливо, це просто людська потреба поділитись важким тягарем? Можливо. Він підвівся, подивився на ще одну з нічних тіней і раптовим подихом загасив олійну лампу. Цікаво. Чому він розповів цій дівчині та горцю набагато більше, ніж будь-кому з інших? Але все ж не розповів усього. Кінець 23 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу.